много анализатори, определят междинните избори в Съединените щати, които се провеждат днес, като безпредседентен момент в историята на страната. Как отговорът на въпроса дали републиканците или демократите ще имат мнозинство в Конгреса, ще определя вътрешно и външно политическите залози, пред които е изправена Америка сама по себе си или пред които тя може да изправи света. Добър ден, казвам на професор Олег Юрданов, преподавател по физика и математика в университета в Южна Каролина. Аз в к те... Да Здравейте и, и добър ден, всъщност, при вашия добър ден. Първо, няколко неща, защо се наричат междинни избори и какво представляват те. Защо се провеждат и какво всъщност се избира? Това е по Конституция на Съединените щати, разбира се. Парламента на Съединените щати е двукамерен, горна камера на Сената, в който има точно 100 души, които са по двама от щата, независимо колко голям е Сенаторите се избират за 6 години, но около една трета от тях се избират на всеки 2 години, и което съвпада или с изборите за президент, или посредата между изборите на президенти, затова се казват междинни, въпреки че вероятно по-правилно се казва частични защото, пак казвам, около една трета от сенаторите се избират. За долната камера, на камера на представителите, има 435 души, т.е. 218 са необходими за мнозинство. Всъщност, прогнозите за долната камера са малко ли много, че републиканците ще ги спечелат. И ще ги спечелат, какво казано, с 127 на 208. Това е нещо като средно. Това на практика означава, че не е неочаквано това обръщане на политическата палачинка, ако мога да си позволя един такъв... Колко е не неочаквано или очаквано? Значи в Сената, казахме се 50 на 50, буквално преди седмица имаше малка вероятност демократите да спечелят още, още един сенатор или да спечелат Сената, което беше важно за тях. Но в последната седмица а, нещата се обърнаха и в момента с 55, вероятност на 45. Сенат ще бъде специален също от републиканците. Каква е причината? В смисъл нещо се случва на ниво, на теми, на важни въпроси? Това става въпрос за 3-4 щата, в които нещата са много турбулентни и се сменят буквално за седмица. Колко неочаквано? Никак не е неочаквано. За последните избори от след Втората световна война, почти винаги с едно единствено изключение, партията, която има президента, губи междинните избори. По някой път даже катастрофално. Включително по времето на Рейган, републиканската партия загубила изборите, включително по времето на Обама, демократическата партия загубила на междинните избори, а особено катастрофално е загубата на републиканците по времето на буш младши. Даже има си има, казва се, midterm хърс или проклятието <с. на междинните избори. Професор Раданов, това проклятие на междинните избори, този специфичен израз, дали е на практика свързано с идеята за американска демокрация, с това, че а, трябва да има контрапункт на властта? Не ми е трудно да кажа дали хората, как се казва, бащите на конституцията си имали точно това предвид, но това е де-факто резултата за дълго време, което стимулира сътрудничеството между двете партии. Това звучи ужасно, признам в България. И в момента за съжаление в Америка звучи ужасно, но в миналото е било от голям плюс, поне от моя гледна точка в Америка, защото президента, който всъщност има много голяма глас в Америка, е бил длъжен да преговаря с другата партия, да постигне някакъв компромис, да постигне някакво съгласие, това е позволявало в годините да се отхвърлят най-радикалните екстремистки идеи в Америка, което за мен е плюс. За някой може да е минус, но за мен е плюс. Обаче да. това нещо възможно ли е днес, защото Америка изглежда много дълбоко поляризирана страна, почти колкото България. Ние знаем от нашите избори тук, че поляризацията е това, което именно пречи на всякакъв ъм, вариант на консенсус, на всякакво съ... намиране на съгласие, като че ли в Америка започва да властва същия този модел. И до каква степен това е свързано с социалните мрежи и с ожесточаването на хората един срещу друг и на групи от хора срещу други групи от хора? Да, това е факт, за съжаление, в, в, в Америка по-настоящен тази поляризация, реализация но повечето наблюдатели Казва, че това е тенденция, която продължава поне от, не кажем, 40 години и в момента е дошла до някаква критична точка. Голяма част от наблюдателите го дават на прекалено бързото развитие на страната, на технологиите, което плаши много голяма част от населенето. Всъщност mm -hmm. това ефект се вижда и в България, в интересна истина. Това питате ме, Сега, а, кои са основните теми, които определят гласуването? А, тук, от, от, от вът океана, от към България видяно, като че ли това са економиката и абортите? Тук има статистически данни и наистина економиката, инфлацията по-специално в економиката е основна тема и е важна за 60 процента от населенето, независимо демократи повече за републиканците, но и за демократите. Една от причините републиканците да се представят, ще се, да ще, ще се представят този, тези избори добре е, че успяха да накарат на много хора да решат, че това е, че това е много критичен момент. Инфлацията тук е 8,2%, която е по-ниска от Европа, но... 65% пак казвам от населенето, това е най-важният въпрос. Другото е политически екстремизъм. Хората разбират, че това е лошо и, и, и, и искат по някакъв начин. Този въпрос да се реши, но проблема е, че и от ената и другата смятат, че в другите, другите имат преклено много политически екстремисти и, и, и оттам идва част и от а, поляризацията. Разбира се, престъпленията и, и, и носенето на оръжие, иммиграцията, климатичните проблеми и едва на седмо място правото на аборт. Имаше един период през лятото, непосредствено след решението на Върховния съд на Съединените щати, когато въпросът за правото на аборт стоеше значително по-високо, отколкото е в момента. И това, между другото, тогава даде някаква надежда, че не, на демократите ще, ще спечелят, но за сега тази тема е слязла доста по-низко, чак на седмо място в приоритетите. На практика, кога ще стане ясно кой печели, кой губи? окончателните данни, кога ще бъдат известни? Това е, за съжаление, едва ли ще стане в деня на, на изборите. На места ще има много близки данни и окончателните резултати се очаква дни, ако не чаква в края на месец. А какви промени в избирателните нагласи биха могли да имат продължителен ефект? Основният момент е тази борба между консервативното и новото в Америка и в света бих казал, но а в Америка голяма част от така наречения религиозен бизнес, който е огромен и не знам дали ясно си дават хората сметка, но това е бизнес с консултации, с а, недвижимо имущество, с преразпределение на имущество, което се извършва от а, църквите. Се чувства застрашен поради естествения спец спад на религиозни хора в Америка и това е то доста рязък спад. Поради това и те са се включили по-активно в политиката и за съжаление са се асоциирали с едната партия. Цялата религиозна общност. По някакъв начин, тук има данни, които почти 80% от хората, които са религиозни, се асоциират с републиканската партия. Това е нещо много интересно, което казвате, че заради така загубата на последователи, различните религиозни вероисповедания на практика трябва да инвестират в политическото. Превръщат се в политически движения и всичко това захранва републиканската партия. Така ли? Така се е случило. Републиканците, като че ли са успели преди повече от 40 години да инвестират точно в тази група хора, при миналите изборите за Байден, голяма част от латиноамериканците, латино както се казва, са гласували за Байден. Сега нещата се преобръщат и което не е, не е неочаквано, защото те са и по-религиозни. Афроамериканците, черните, гласуват за демократите до сега. Това аз и, и маса хора не са сигурни, че това ще се запази в бъдеще, именно заради по-високата религиозност при тях. Такава, такива са тенденциите и тези избори ще ги задълбочат. Сега, какво значение би могло да има очаквания резултат от изборите за отношенията с Европейския съюз и за помощта към Украина и за сдържането на агресията на Путин? Известно че Америка, разузнаването на Съединените щати, знаеше за, за намеренията на Путин. И е трябвало много време на Вайден да убеди европейските си съюзници, европейските си съюзници и нас, включително, че такова нещо ще се случи. Малко хора вярваха, ако си спомняте какво беше преди. преди началото на тази година. Неговите усилия да обедини, да мобилизири и обедини Европа и изобщо целия демократичен свят срещу тази агресия са негов голям плюс и, и това тук се разбира. Не случайно, когато му гласуваха тази а, огромна сума за помощ към Украина от над 60 и, колко беше там? 64 милиарда долара, тя беше гласувана и от, двете, и от двете партии. В известен смисъл не би трябвало да се очаква някаква, кой знае каква промяна по отношение на Путин. А по отношение на Европейския съюз, една победа на републиканците в долната камера на Конгреса и в Сената как ще се отрази? В Америка винаги съществува тенденция за изолация от останалия свят. Тази Тенденция намалява след втората световна война рязко, но последък се връща, както си спомняте какво говореше Тръмп, много хора от тези хора, които ще бъдат, из... от тези сенатори и конгресмени, които ще бъдат избрани, са директно хора на Тръмп. Той успя да се пребори на много места срещу а, конкуренцията в собствената си партия. Така че те ще бъдат носители на някакъв вид изолацинизъм, но до каква степен, на мен поне ми е трудно да кажа. Ефекта Илон Мъск върху Твитър. А при положение, че знаем, че социалните мрежи започват все повече да влияят в изборните процеси, не само в Америка. Илон Мъск защо купи Твитър? За да може да повлияе върху изборите и да за заповедата на републиканската партия ли? Трудно да се каже такова нещо, защото ако това му беше основната цел, той щеше да побърза. Той обяви, че ще го купува още някъде ранната пролет, след това станаха някакви споровен, примерно искаше да знае колко са фалшивите профили в Twitter, преди да го купи и затова го отложи. И едва сега, на 27 октомври, официално беше обявено, че наистина купува Twitter, вълни половината от служителите му, което пък доведе до отдръпване на някои от рекомендателите. Изобщо в момента е хаос там, не е ясно да се, какво се получава. Тая сутрин, не знам дали сте чули, но има новина, че е призвал хората да гласуват за републиканците, ще видят. Точно как ще стане, не, не е ясно в момента, на къде ще тръгнат нещата. Много неизвестни и а, изключително а, бурен и интересен ден се очаква а, да е днешният 8 ноември, когато започват междинните изгори в Съединените щати. Много благодаря за този анализ, а, който направи професор Олег Юрданов, както разбрахме на университета Тенеси вече. Благодаря ви на да вас!